Не кажучи ані слова, вона вельможним жестом привітала полковника і взяла його коня за оздечку. Знаючи нору Буяна, запорожці замерли, злякавшись, що він зараз гризне красуню за лікоть, але того не сталося. Віддами так солодко, заманливо пахло, що грамотний кінь полковника Сальського, не огризнувшись, покірно пішов за нею і йшов би отак на край світу. Так йому чогось добре зробилося, та навпроти ратуші дама відпустила Буяна і тонкою рукою у білій рукавичці показала на балкон думи, де розвівався чужинський прапор. Царського наче огріли довбнею в тім'я. Навіть кінь заціпенів під полковником. Козаки позбивали шапки на потилиці, очі в них зробилися круглі, брови настовбурчилися, носи хижо загнулися. На шиях напнулися жили. То це я маю порадувати перед московським прапором? спитав сам у себе полковник Сальський. «Не бути цьому ніколи!» «То це ми маємо порадувати перед прапором ворога?» В один голос запитали себе чорношличники. Адзускі. «Сотнику!» – звернувся полковник до начальника своєї варти Бошка. «Даю дві секунди!» Сотник Бошко саме скинув шапку-мазепенку, щоб голова подихала. І кияни вражено дивилися на його гладенько виголений череп, з якого звисав ледь не до пояса чорний в'юнкий оселедець. Сотникова голова від напруги і перезбудження парувала. Не лише кияни, але й козаки здивовано дивилися, як над його лискучою головою зіймалася хмарка пари. У сотника божка були найкругліші очі, тобто одне око, бо на другому чорніла шкіряна пов'язка. У нього найдужче заканцюбився ніс, і від того бошкове лице здавалося хижим, як у лисого чорта. Полковник Сальський ще не домовив свою команду, як сотник Божко кивнув бровою до ошкіреного чорношличника. Ще страшнішого за самого божка. Якщо взяти найлютішого бугая, обламати йому роги, зодягнути в жупан і гуртом висадити на коня, то це таким був той Козарлюга. Удвох вони з копита рванули додому, козарлюга спішився і, навіть не глянувши на варту, влетів через парадний вхід до середини. Сотник Бошко зупинив свого коня під балконом і задер голову. Замить він у гледів чорношличника, який вирвав чужинського прапора разом із гніздом. Висмикнувши з полотнища держака, він із тріском переламив його об коліно. Побліка згривла ще доща. Ліве крило верещало з обуренням, праве кричало від захвату. До Сарського при дріботів голова управи Рябцев і, дригуючи сам собі пухкенькими ручками, слізно переконував полковника, що російський прапор нікому не заважає. Він навпаки об'єднує киян, котрі, як бачите, і так розкололися на чужих і своїх. «Я сам киянин», гонористо відповів Сарський. «І мене, як бачите, Ніхто не розколов, не коліться і ви. Під неугавні перегуки натопу козарлюга жбурнув московського прапора вниз, сотник бошков впіймав його на риту, і скільки витягне кінь повчав до полковника Сальського, який на чолі колони вже рушав уперед. Чужого прапора скинуто, на думі повіває лише український. Можна порадувати далі. Доскакавши до полковника Сальського, сотник Бошко так різко натягнув по води, що кінь дав свічу. Сотник зіжмакав полотнище і пожбурив його під копита коневі Сальського». Але тут із натовпу вискочили дві жваві дівчини у віночках, ухопили зім'ятий прапор, розгорнули його на всю широчинь і простелили в поперек дороги перед конем полковника. Крики протесту злилися з вигуками заохочення. «Кащунство!» – галасувало ліве крило Майдану. «Нехай не лізуть сюди зі своїм самоваром!» – кричали праворуч. Але ж і кінь був у полковника Сальського. Грамотний шельма і дуже обачний. Він зупинився перед тим полотнищем, як перед мостом, остерігався якоїсь хитрості чи злого умислу. Постояв, застриг вухами, поторкав копитом полотно, понюхав, чим пахне, а тоді сміливо припечатав його копитом до бруку і ступив уперед. Вороний полковника Сальського був не тільки грамотний, але й дуже вихований. Лише переступивши прапор, він задер хвоста і вивалив на брук кілька клубків. У натовпі зареготали, і саме тоді, коли на правому крилі площі стало найвеселіше, застокотів кулемет. Кулі затюкали десь від будинку біржі. Чи з вікон, чи з горища, чи з даху. У думі посипалися розбиті шибки, натовп здригнувся від зойків поранених, куля дмухнула біля скроні полковника сальського. Зчинилася паніка. Нажахані люди кинулися хто куди у брами, підворітні, до пошти, а більшість летіла навгад, куди бачили очі, товпилися коні і люди. Розпачливі крики злилися в єдиний лемент. Більше не було тут своїх і чужих, страх змішав усіх в одну коловерть. Стріляли, мов би, над натовпом, щоб залякати, але кілька людей упало на брук. Зненадська позадуми вискочила з десяток вершників із рушницями в руках – вони промчали просто перед головою колони чорних запорожців і, повернувши до Купецького саду, дали кілька пострілів у їхній бік. Сотник Бошко з усією вартою рвонув у слід за кінотниками, але від Купецького саду та з вікон будинків сипнули кулеметні черги. Вискакувати на Царську площу було б самогубством. Немає гіршого місця для кінного бою, ніж кам'яні коридори міста. До всього, як на біду, в шаленому пориві спіткнувся обруківку сотників кінь.